1 de maig de 2009, comença la nova temporada de Ràdio Pinsaní al 90.6, com tots i totes sabeu, hauria de saber perquè hem estat tan cartellant, i bueno, contra sindicats grocs i contra crisi, una mica d'alegria, una mica d'odi i una mica de tralla, ja ho sabeu, el boig als Pirineus. Y he tenido un sueño Seré del sindicato La vanguardia de la luz Para claro, menos que un funcionario Pisaré al camarada a llegar a lo más alto Llegaré el funcionario pisaré al camaraba va a llegar a lo más alto llega Aquí estem un altre cop, una nova temporada després del de defalliment de Ro Corneta, un projecte autogestionat que va morir aquí al Berguedà per, per mals rollos interns. No, no en farem d'això ara tampoc la temàtica d'aquest programa. I bueno, tenim aquí avui a dos convidats i tenim també a la part tècnica el doctor Muchixó. Com ja vaig comentar la Falca, bona nit doctor. Bona nit, com anem? Tot bé què? Sí, bueno. sí, sí per aquí esperant que creixin els moixarons no? per la comarca. Ah, S'hi han grascut. <ríe> a sí, que, ja. creixin bueno. que creixin més. més. Eh, com que ja vaig explicar a la Falca, tornaré a explicar que el programa aquest cop tindrà un esquema una mica més quadrat, una mica més tancat, Tindrà quatre seccions. Les quatre seccions seran rebels amb causa i per això tinc avui aquí uns convidats que després els presentaré. els deixem aquí a l'aire encara. Tindrà una segona secció que serà referents de vòmit social, en el qual es faran eh, monogràfics sobre els grups que han marcat les nostres vides. I com a tercera secció tindrem cop de garrot musical amb una clara al·lusió a aquest grup bastoner que està pujant amb tanta força aquí al Berguedà i que va per, a, per, per arreu dels nostres països catalans a, a liar-la i a ballar bastons també, per tot sigui dit. Uah! I com a quarta secció del programa tindrem eh, el Compte Garrot Musical, que no he explicat de què anava a pro... aquesta llengua, hi posarem música, com sempre, si els convidats encara estan aquí Serà música convinguda entre totes les parts. Aquest programa comptarà, avui no, perquè és el programa il·laboral i encara no, no em puc quedar amb el doctor Catarco i el doctor Arlington, així com amb, el, amb les fricades del professor Bologs. I com a quarta part del programa, eh, aquesta nova temporada, doncs, tindrem una secció que es dirà altres herbes per la ratafia, que serà la secció més oberta del programa on fluirem sense anar més, lectura de d'emails, eh, projectes varis de la gent que pugui estar per aquí i tot allò que se'ns vagi passant pel cap. Uh, Comencem aquest programa, ja ho he dit, amb dos convidats que presentaré de, de tal manera. Venen de Gràcia, del cor de la bèstia, i a cops de nit i a cops de fals són dues persones lliures que alliberen... Fa, que alliberaren ara fa tot just un any un espai, el maig del 37, tota en la declaració de principis. Doncs molt bona nit, eh, Gata Negra i Despert Ramon. Bona nit. Bona nit. Si, us, si us sembla posem una cançó que ja hauria triat vosaltres, que fa referència a, a l'ocupació, més a més, i farem un seguit de preguntes. Vinga. Venga, gran tema sí, de Mission Companyia, aquesta penyita de Barna que s'han rejuntat i estan tocant, igual que la banda Trapena del Río, que... que ja fa uns dies que estan tocant i que abans em comentaves... Sí, a les festes de Cornellà tocaran, tocaran. un altre cop. Que és, de és, és Patum, no li farem propaganda a les festes de Pornoia, <ríe> sempre coincideixen en Patum. Bé, crec que no hi ha eh, comparació possible, no? Bueno, aquí a la comarca sonen grups, sonen grups, no diré res, però sonen grups molt interessants també. I comencem una mica així, us fallaré una mica d'entrevista i unirem in interlocutant amb, amb cançons que heu triat vosaltres i per tant també m'explicareu per què heu triat les cançons. No? Eh, la setmana passada, si no m'equivoco, ho fer un any i per celebrar-ho veu fer una festa, tu és, no? molt originals. Bé, és el que sabem també, no? sabem patir... De veritat no sabem tant com podríem. Des per Ramon, eh, igualment explica'ns una mica també on és el maig del 37 per si la gent us vol venir a visitar. D'entrada estem mal aquí al Berguedà, i el maig del 37 és un centre social ocupat que es va ocupar fa un any i la, aquesta, aquesta setmana vau fer la, la, la festa, festa. d'aniversari, no? Sí, bé, la teneu, eh, el tenim... Eh, està just al plaça Les Ceps, eh, just a la frontera amb el barri de Sant Gervasi, zona una de Barcelona, tan alt com nosaltres. I, I bé, és un espai, una casa senyorial, noucentista, eh, impressionant, de fet, tenim uns jardins i unes coses, bé, clar, per començar a saber una mica com vivia la burgesia a principis de segle a Barcelona. No? Com vosaltres. Com nosaltres, bé, jo crec que ells vivien pitjor, nosaltres ho vivim prou bé. Eh, llavors, això explica'm una mica, ho explica'm tu també, Gata Negra, eh, com va anar la festa aquesta que veu fer d'aniversari, així perquè és el més actual, no? Doncs bé, van complir expectatives tant a nivell de gent com, com a nivell de les activitats que es tenien previstes i principalment es va voler obrir la casa al barri, eh, celebrant-ho amb una paella de popular i després mostrant eh, part de les activitats que es fan a la casa, com és el cas dels tallers de dansa, que n'hi ha varios grups de dansa, i després per la tarda van fer concerts i ja ho vam amb una mica de gresca per la nit. Quants veïns van venir? bé Pocs. Aquí podríem, és una, Un altre cop més és l'errada de tots els moviments socials. No tenim... No, no, no hem no sabut treballar els lligams amb el, amb amb el, el veïnatge. veïnatge. Però bé, va vindre algun que altre al mes desfasat igual, de la festa. Va ser veí. Eh... Però bé, bueno, coses que passen, no? Eh, les has d'aprovar l'home... Bueno. No, par parlem de veïns, no? O cupes. Eh, clar, clar, clar. Que els hi aprovar una mica l'home i els homes s'animen i bé, doncs, a, últim, a última hora pues, tenien que empènyer una mica perquè marxés. Ha passat l'home, també. Però bé, contactar contactar contacta amb el veïnatge. Però bé, en veritat, ja vam tindre... Fa un parell de setmanes que va vindre l'alcalde a inaugurar la plaça, ja vam tenir un primer contacte amb les associacions de veïns, per fer una mica de boicot i aquestes coses que... I jo ja saps que, bueno, clar que saps que fa uns quants anys que et conec, i en, qui, en què és diferència aquest espai ocupat de la fera i el monstru en els quals també estaves en aquell espai? Bé, eh, una de les diferències més importants eh, és l'actitud de la gent que estem, no? així com la fera i el monstru era un col·lectiu de col·lectius que el que volia donar era una resposta a la repressió, donant fons econòmics, bàsicament, i altres tipus de lluites contra tot el que era la repressió, érem un col·lectiu purament entre i teníem espais molt amples, molt grans, on doncs, es dedicàvem a gestionar un espai cultural més a nivell musical, o sigui, concerts i, i assajos de grups i aquestes coses, i ara hem volgut, eh, bueno, doncs, potser perquè som tots una mica més grans, potser perquè venim ja tots d'un rodatge, doncs buscar un punt més tranquil, més calmat, no volem fer a excepció dels aniversari, de aniversaris i aquestes coses, activitats que es prollonguin gaire més de les 12 de la nit, eh, és un espai purament cultural, bàsicament ja ha espais perquè facin tallers de dansa, de dansa clàssica, dansa flamenc oriental, de, bueno, de dansa moderna, hip-hop i... -dans, danses urbanes. Danses urbanes. I, i eh, bé, un tarannà també molt diferent, molt més cultural igual. Eh, donem Fem sopadors, tenim una biblioteca oberta, tenim una tenda gratis. És un, un intent igual més d'educar, de, de eh, més al veïnatge o així, més que de... de de satisfer les exigències del col·lectiu, ocupa com a tal, no? Doncs bé, si us sembla, posarem, posarem un tema que has elegit tu, Gata Negra, de Cantepi Relico, que es diu... Eh, si me faltes tu. Si me faltes tu, i per què has tirat aquest tema? Bueno, en principi, com tots els que he triat, perquè m'agrada la cançó, perquè m'agrada el que diu, perquè m'agrada la banda, però aquesta en especial perquè, en el fons, som tots uns romàntics. Pues venga, pues aquest tema de cante pirrelico i a la següent pregunta. me fa i mai fa fà... me fa fà... Bueno, tornem a estar aquí, hem tingut temps i espai per anar a buscar la cerveseta a la barra, que també està bé, el 90.6 del teu dial, ja ho saps, el Boig dels Pirineus. I la següent pregunta aniria encarada en, en aquest any d'ocupació. Expliqueu a, a la, al Berguedà quines coses destacaríeu, quines anècdotes eh, positives i negatives ha viscut aquesta ocupació del maig del 37? Bé, eh, com ja anàvem comentant abans, eh, era un projecte una mica diferent dels altres projectes que ja ja veníem, sobretot una, un sector de, de la gent que estava vivint allà. Eh, L'experiència ha sigut prou positiva, eh, ens hem trobat amb una bona acollida, ha vingut col·lectius externes als moviments socials, habituals, a demanar-nos espai per fer cine o així. I després també ens hem trobat en un projecte que està començant molt xulo, que és el Te Quedas on Quieras, que és per intentar donar resposta a la gent immigrant no? a nivell legal i a nivell de donar-se quart... bueno, una mica de coartada, no? de quartel. Eh... En principi, ja t'ho dic, la valoració d'aquest any d'ocupació és bo, és molt bo, vam passar-nos dos mesos al·lucinant amb la casa i fent psicofonies i coses d'aquestes eh, però bé, una gent bastant potent que bé eh, que veníem també de, de diversos llocs i eh, ens hem trobat amb un espai que ha permès treballar altre tipus de dinàmiques eh, sense ser tan dures o tan com tot l'entorn antirepressiu, eh, bueno, hem pogut treballar... Bueno, intentar eh, pues, el somni de l'autogestió, com sempre, no? permanentment allà, i intentant demostrar a la gent que es pot viure d'altres maneres. Si no? sí, és cert que l'ocupació com a moviment social és molt heterogènic i, i és igual una mica caduc en algunes coses, eh, sí que és cert que eh, precisament ara és el moment d'ocupar ja, ja que estan cabrant totes les immobiliàries, no? és ho estan fàcil. Ara, ara és quan hi ha més cases buides, poder, no?, que sí. mai. Sí, sí, sí. I noves. Sí, ara tens l'opció... Ara tens l'opció de poder ocupar una casa amb calefacció central, no? Sí, amb, amb instal·lació d'aigua i llum, amb, amb lavabos... Amb... Sí, sí, i... Eh, I a nivell així anecdotari... Bé, el primer va ser intentar-nos posar coto a nosaltres mateixos no? una mica pel fet de dir bé, som tots, som qui som, no? no ho oblidem, som una mica desparramats, una mica golfos. I el primer va ser doncs, intentar cotar, no? que no volíem que fos la casa i això va, produir, va provocar doncs, certs moments de tensions i coses així, sobretot quan a la setmana de la matí apareixia algú amb 10.000 col·legues. No? Però bé, alguna anècdota, alguna anècdota, divertida aquí pel boig als Pirineus. Bé, Va. tenim la sessió de fotos eròtiques a la banyera, tenim... Bueno, com a anècdota, bueno, és, és això, no? hem, obert, hem obert, la casa podè a, dir, tant a collectius com, com a demandes perquè l'espai és, és molt curiós, eh, l'arquitectura de l'espai, la, la bueno, les, les les sales, les diferents sales i i tot plegat, i ens van demanar, per exemple, una gent que ens coneixia bastant directament, de poder eh, ens van demanar a l'espai per, per rodar una pel·lícula que estan rodant, i llavors podem dir que al maig del 37 s'ha rodat una part d'una pel·lícula porno, la primera pel·lícula porno, amb, amb tres dimensions que bueno, que s'està realitzant per portar-la al cine, Llavors, una gent molt nova, però molt emprenedora i, bueno, és que anècdotes ni a mil i, sí. i tampoc puc, igual que no podem destacar una negativa, perquè perquè qualsevol anè anècdota negativa no seria més que, que, que, bueno, que conseqüència del, del, del, del fruit, no? sí. del treball que portem a terme i, i el fet de gestionar un espai com aquest, doncs pues, porta molta, molta dedicació i això fa que vegades, doncs, pues, bueno, molt cedim part de la nostra vida al, al projecte llavors, et canses, però igual que no podem destacar una anècdota negativa, podem dir també que, que cada dia és una anècdota positiva, no? perquè no han passat moltes de coses, sí, de fet. Com moltes... anècdota tenim que només entrar eh, va aparèixer algun il·luminat de nosaltres. Eh, Ens han proposat de tot, de fet, perquè... Dient que... Va aparèixer un il·luminat dient-nos que allà havien violat a tres abueles. No? Bueno, això és una antiga història del barri de, del barri, de Gràcia. Que, que és cert, va passar dos números, dos números abans del nostre, però va fer entrar Cangueri tota la gent que vivia, sobretot quan no hi havia llum. No? I va, això com anetuda, no? Eh. Bueno, ja saben que la fera va provocar un apagallum, és la gràcia, i molt interessant. I també sabem que el maig del 37, possiblement, ha sigut el primer espai alliberat i autogestionat, on s'ha rodat una peli porno, em una anècdota prou interessant és o interessant però no, no, és una, no, no és una anècdota pròpia del col·lectiu però sí, és, és interessant com anècdota i dona entendre l'espai, l'espai és, és, és brutal, sí, en és, veritat sí. en veritat esteu tots invitats a, a vindre abans que ens facin fora perquè és un lloc per gaudir-lo eh? que no ens queda massa no perquè ens, queda. ens facin fora Bé, bueno, d'això que no ens queda massa en parlem després, sí, us sembla. Sí. I tu, Ramon has elegit una cançó que a mi també m'agrada molt, dels Non Servium, que es diu Antinazis, que per cert eh, havien de tocar Camp de Bànol i de cop en el lloc on s'havien de tocar, portava un company de al casino, era el casino, i es van presentar els Mossos d'Esquadra i li van dir que si sabia qui estava portant i el que representava. Uh, conseqüències li han retirat a l'espai de concerts, al casino de Can de Bànol, per simplement voler portar els non-servium. El concert no es va fer i bueno, els non eh, és un fenomen social. A l'estat espanyol els non-servium s'ha convertit en un fenomen social, que doncs, bueno, doncs perquè Bé, aviam, eh, jo he posat a l'antinazis primer com un homenatge a tota la gent de Vallecas que fan un parell de setmana bé, igual un mes ja, van estar eh, fent una contramanifestació perquè la policia va permetre una, una manifestació nazi eh, davant de la, de la casa del Carlos cridant-li, Carlos, estàs mort i davant de la família del Carlos i bueno, va haver-hi una resposta bastant contundent i perquè és una gent que té aquest punt... Jo, personalment el que jo conec i els que jo conec són gent dura, són gent que canta el que senten i on estan. No? Correcte, eh, vull recordar a l'audiència que el Carlos va ser un jove assassinat pels feixistes a Madrid, i aquesta mateixa que estàs dient, eh, hi havien policies de neonazi amb el casco de, de la policia. policia. Sí, sí, sí, eh... és cert, és cert. No, no, va ser bastant esper, esperpèntric, no? Eh, sobretot perquè la, la manifestació que està sí que tenia permís, però no tenia permís per creuar el pont, no? I com es va ser arribar al pont, i just arribar al pont, el creuen escoltats per la policia totalment, i sense més... I, sense més. i amb això doncs, ens bueno, anem una, cri una crida també a tothom, no? Anti tots i el nazi que veiem els vamos a hostiar, i això és una gran veritat i que s'hi vagin posant les piles, no? Doncs vinga, per tots els fills de puta aquests. <fixi> <fixi> Desde siempre he intentado Out de no carme, a que te tebarat, no teno que no beene mi miro. De tota lots, mil batalles, me han fent a mi tots del batalacs, la solda. Cada gent predis tingudo lo que diferencia a nuestra gente de las bodas y los tu Construyendo una familia marchada en la confianza y en el respeto de quién son los nuestros. Yo want god, god mira nada, no el sudor que derrama más de buen mano. Que la doga de maldita, perdido su sentido, de cada lado y no, god what I Yo soy de radical, comalito. Queremos que vamos llamada, libertador a hoy. Es que nunca nos arrepentiremos. De que somos muy poderosos. No soy violi, no soy violi. ¡Antídase! Te iremos a perder, I know that is my. Te doy Bé, un apunt, els Mossos també són nazis, eh? Bé, bueno, merci per l'apunt, aquí el Bargadeu, ho sabem fa molt temps. Em I... I abans us he de, quan entrodíeu el tema del desallotjament, i així, és a dir que ho deixàvem pel següent punt, pel el següent punt és... Teniu pàrida de desallotjament? <ríe> Bé, eh, In -inminent. Imminent. Inminent, eh, no? aviam, el fet, quan t'ocupes una casa sempre tens el pàrida de, de desallotjament, és obvi, no? És com que el fet de néixer et porta la mort, el fet d'ocupar et porta al desallotjament, des desallotjament. El que passa és que vam, ens vam posar en un procés penal, eh, el vam guanyar, vam, tindre, bom, vam poder demostrar que la casa el portava avui de molts anys, que nosaltres ja estem donant un ús social, i pues, el jutge al penal va desestimar i ens el va passar al civil, però la jutgessa del civil, fent gala dels honors de ser jutge, és una bona persona, íntegra i maca, ens està putejant. Mm. Ens està putejant. Eh, el, la, la, la finca l'han venut, els, els antics propietaris han venut la finca a una gran constructora i la gran constructora, el vocat de la gran constructora, pues, ja és gato viejo i ens ha fotut la llei hipotecària, L'article 41, precisament, estudieu-se a la fons. Concretament, eh, és un article amb el qual ha eh, bueno, demanen una caució per entrar al judici, que és pagar per entrar al judici i només tens tres vies de defensa, no? que és demostrar que la propietat és teva, demostrar que estan equivocats els de la propietat anterior amb els límits i l'altre, no me'n recordo, però va, de l'estil, no? de, de dir, vale, no és meva, la en la casa no és meva, ja ho diria. No? Sí, sí, no, no et donen forma de mostrar-ho no, perquè no... No, és tot oficial, no? I en aquest sentit... I bé, eh, ens han donat el judici per 7 de maig, que és ja mateix, aquí a la volta de, de la cantonada, i bé, farem concentració a les del matí al davant del jutjat número 5 de Barcelona, allà als lluis companys, que no serveix de res, òbviament, però bé, com a mi no trobarem tots i anirem a fer uns carajillos perquè no, és, és, és la veritat vull dir, no, no tenim la força per poder pressionar els jutjars a mi m'agradaria fer-los córrer un rato però no podem i bueno, perquè en realitat pues, fer carajillos contra la crisi Bé, ajudem, és, és el que hi ha, no? ajudem al ram de l'hostaleria que, que, i... <laughs> que està ben fotuts <Pues, laughs> si us sembla posem una cançó que heu elegit no sé, un dels dos o la Gata Negra o el Desparramón, que és la de Piperrac, què le voy a hacer, no? I a més parla ja de, de, de crisi. Per Bé, bàsicament no? ens comenta això, no? Que nosaltres, o un sector de gent, vivint sempre hem viscut sempre en crisi, o, o no. Lo que ells consideren crisi, l'hem viscut tots un sector de gent. I què en penseu d'aquest ja, programa, a part d'aquest espai que que estem estic gestionant, que intenta introduir un espai de diàleg i de, de debat i d'entrevista amb, amb aquest espai que es diu rebels amb causa, què em penseu de tots aquests grups que passats uns anys veuen la possibilitat de, de tornar, com els Pipèrrec, per exemple, com tal i que a més a més es retiren, perquè jo vaig estar al concert amb el meu amic Nacho a Durango l'any passat, de la de Pipèrrec, de quan s'havien rejuntat ja, i bueno i tenim un concert a la Kunsa, que ja en parlarem més endavant, al Boig dels Pirineus, que es s'està muntant aquí una expedició des del Berguedà, la setmana després de Patum, on toquen els Pipèrrec. No? Jo amb això, jo tinc molt clar, a mi que cadascú rasqui el que pugui, amb això jo sí que entenc que una cosa és la cultura, l'altra cosa és... Eh els grups que s'autogestionen i que funcionen com a forma de vida pròpia dels internats de cada grup, i a mi sembla superlícit que utilitzin qualsevol cosa. Sí que és cert que a vegades ja dius, bueno, que m'estiguin cantant cançons dels 80, en el 2000... en el 2010, pues ja, fa, ja canta. Però bé, jo ja tinc una edat i a mi, pues, sempre m'emociona, no? No, no, ja. No, jo, jo també ve des de la perspectiva de que, de que tota aquesta penya, pues... Bé, bueno, mira, alguns, alguns han mort, <ríe> sí. al rejuntar-se. Carretera, ja sabem el que passa, no? Carretera. Així tenim el Mahoma del Rip, així tenim l'Escroto de Tijuana, que després de molts anys de tocar es tornen a ajuntar, fan 4, 5, 6, 10 concerts i peta el cor, no? Bueno, que mostra que l'edat passa per tothom. <ríe> Sabe, que Aquí tots tenim una obsessió en mantenir-nos joves, i ho fem, som prou joves. No? <ríe> però eh, els ritmes de, de quan tens 20 anys portar-los en 36, 37, 38 anys mmm, costen, no? costen un preu i és el teu cor, en aquest cas. No? Bueno, en tot cas, molt millor que el Serrat que segueix cantant els 20 anys quan Va. jo ten... fa 20 anys que tinc 20 anys pues fa 30 ha... anys que tinc, una sí, cosa tinc és que, 20 un, anys quan hagi... jo tenia 15 anys i dius, hòstia, una cosa és que que et és... mati el càncer ja, cabrón. Una cosa és que sí que és lícit que hi hagi grups que vagin reagrupant-se, vagin sortint i resortint, Hi ha cosa coses que també és lícit que hi ha grups que els hi pots fotre un tiro al cap tranquil·lament, tranquil·lament saps? Ja, ja no, no cal que tornin. No? Doncs pues no, no. posem no, no. la cançó que no. està als Peter Rack no, no, no, no. i seguim amb el Gualtges Primer. i això torna a ser aquí. <laughs> Facilet, també. Eh, segueixo aquí amb la Gata Negra i el d'Esparramont, i la següent pregunta aniria entonada ja d'actua de... local. I... Bueno. <laughs> M'he fet un riu. <laughs> Lluita, lluita local, actua pensa global. global. No, no eh, pens... glu... pensa globalment. Pensa... Actua, actua localment, pensa globalment. Rodolí fàcil, que, que no ha sortit, és igual. <ríe> Què hem pensat dels moviments socials a Barna ara mateix? Bé, aviam, eh, els moviments socials estan inconexos totalment uns amb altres... Què són els moviments socials? Gran pregunta. M'agrada que em facis aquesta pregunta, <ríe> amb Guillem. Amb Guillem. Com, eh, definim, com definim? De fet... Eh, un moviment social seria qualsevol moviment de qualsevol ciutadà, no? Fà, fà, fàcil, també, aquesta era. No, eh, els moviments socials, bé, eh, eh, jo entenc el que els más media volen dir com a moviments socials són tots aquells moviments que articulen algun contrapoder o un intent de contrapoder, no? Els moviments socials a, al igual que totes les rodes dels països catalans i de l'estat espanyol i Europa, estan inconexos, és part de la nostra força, també, ho reconec, aquí m'agradaria donar un missatge esperançador per a tothom, som molts més dels que es pensen que som i som molts més dels que pensem que som. Vull dir, som bastanta gent que estem intentant viure d'altres maneres. No? Eh, bé, els moviments socials com a tals, doncs, bé, tenim en grans blocs doncs, tots els moviments independentistes per un costat, els moviments anarquistes, Barcelona no és el Berguedà, a Barcelona les Rencilles, són molt més greus, molt més profundes, no? eh, no... No, no. Bueno, ara ja no, però, però venen molt marcades, no? aleshores si tu, ets un... bueno, si tu vens d'un moviment llibertari, t'estàs moviment amb els indepes, amb els indepes doncs et comencen a marcar, i així. però la veritat sí que hi ha un grup de gent que estan funcionant i que i continuen funcionant, que som en veritat amics tot ja, no gairebé, que som els mateixos, que ens anem en trobant darrere les barricades, no? I vas fer amics de barricada, del qual tu dic, no? Amb gent que, igual, políticament tens molt a discutir, no? Des de posicions estalinistes fins a posicions... tal. Tens moltes coses a discutir i a, i a, i a derivar, però, en veritat, són col·legues de barricades, són gent que no t'han deixat penjat, quan, tingut, quan podrien haver-te deixat penjat, t'han salvat el cul, tu els has salvat el cul amb ells, aquí fas una amistat i fas un punt de, de col·legisme, que crec que és la base que ens dona la força, també, no? I què en penseu del registre aquest dels docents antisistema que sempre estan tocant els collons a Barcelona? Bé, això fa, molt, això fa molts anys que està... Ja, eren 206, crec que eren... Això ja quan estàvem a la fera ja estaven aquesta gent. Crec que aquest arxiu no ha avançat gaire tampoc, no? Per sort. Per sort també, perquè sí que és cert que hi ha gent que està fent coses, gent que no està tan controlada dintre del sistema perquè són mm, freelance, no? Free, Freelancers amb els socials també, no? però sí, sí hi ha un grup de gent que estan fitxats des de fa mil anys. No? Sí. El tema és que ja són grans tots i ja sabem qui som, no? o qui són i qui estan i qui no estan en aquestes llistes. Aleshores tu ja ets prou responsable per saber què fas. Algun missatge, teniu el micro obert per donar algun missatge al senyor Joan de l'Hort, cap de massos d'esquadra? Bé... Eh... Dos coses. Una, unes instruccions de com fer servir la pistola, que s'apunti al cap i dispari. <ríe> és una bona manera de començar. I, i l'altra és que, bueno, que intenti anar a Nadal a Menorca o a Mallorca. No? Amb, si amb a veure si aguanta. Sí, i si no aguanta, doncs pues mira. Eh? Si ho aguanta, doncs pues ens de callar, perquè són uns tanques. No? Són? <ríe> Les coses com són aquesta gent són bastant grossos, però... Bé. I ja parlant moviments socials, com... Com viviu als 260 sistema dels que parlaven com viviu totes les mobilitzacions del Pla Bolonya i, i com s'ha viscut com s'ha viscut tot des de, des de l'altra Barcelona no? diguésim bé el que sí que és cert és que mm, hi han tota una sèrie de mo mogudes que està bé que la gent es vagi aprenent les coses per si mateixos o si sigui, eh, no et diré que des de col·lectius amb noms i cognomes de Barcelona, s'hagi estat donant suport als Antibolònia, els no? Antibolònia és una assemblea pròpia, i són estudiants, són gent joveneta, són gent que tenen que estar allà, i se'ls deixa que vagin fent ells amb els seus encels i amb les seves errades. No? Però evidentment se'ls ha de donar suport perquè no tant... perquè tenen una proposta molt, una, una protesta molt molt ferma, molt, molt digna i molt raonable. No, totalment, o sigui, el suport eh, el tenen total, total, no? El que sí que és, nosaltres no estem allà, nostre, la nostra tasca és una altra. Clar, és una, una muda purament estudiantil, és a, dir, és a dir, molt vinculada a la universitat i des dels mitjans, per exemple, se l'ha relacionat directament amb ah, amb els el moviment amb el amb antisistema, quan, quan, bueno, som part del... De, no aquest tipus de sistema, però no, però... Això és el que l'Estat, tot ho resumeix aquí, no? A la que li surten conflictes són els sistemes que estan muntant. En el cas de les antibolònyes s'ha vist clarament que han sigut els Mossos, i ja soc per un motiu polític pur i dur, no?, per fotre fora el cap dels Mossos de Barcelona, per l'OMS, per... Bé, soc un programa polític entre, el, entre el iniciativa i, bueno, entre el Sauron Joan, Joan. La, la, sí. entre, entre, els, entre els comunistes liberals aquests que, eh, tan xulos que tenim i, i els, la, la branca dura els buss d'esquadra i per això van pagar nens de 10 anys desenganyem-nos no? eh, sí que és cert que eh, per exemple en tot el que són eh, donar suport a vagues salvatges així, eh, sí que hi anem entrant més al que, eh, que nosaltres Naltros sí que anem, m'he apagat. No, pues això, que naltros sí que el que intentem és que la lluita s'extengui. No som els 204 que diu l'Ajuntament de Barcelona que, que estem a tot arreu. o, o Ojalà poguéssim, serien professionals del tema. El que intentem és que pues, si una fàbrica es posa en vaga salvatge, doncs explicar-los quatre coses de com van, i que ho facin ells, no? com els estudiants. Els estudiants de Bologna en aquest cas no van necessitar que ningú els dinés a dir quatre coses, van tenir errades a nivell de defenses i de coses, però és el seu moviment i a en nosaltres està bé. Doncs bé, eh, heu triat un altre tema, la triat la Gata Negra, que ha ja estat xerrant bastant poc. Eh, no, no em deixeu... Un, un, te un gran tema, els Lenyo, un clàssic, que és Maneres de Vivir, i que en aquest cas el sentirem en directe cantat pel Rosendo, que era cantant dels i per Barricada, també. I jo eh... també canto, ¿no? Tu també, què? <laughs> sí, Ell també, també vol cantar. Tu vols cantar? No, millor que no. Millor que no. Vale, merci. Eh, Posem aquest temita... Que... Reivindiquem Reivind... diferents formes de viure, no? Maneres de vivir. Maneres de vivir, ahí está. Màdio Pinsania, el 90.6, aquest és el boig dels Pirineus, aquest que us parla, en la nova temporada. I bueno, hem tingut un canvi a la part tècnica. Bona nit, mestre Clash. Bona nit. Què tal? Doncs bé, aquí prenen el relleu de l'altre mestre que acaba de marxar. Si no, un 1 de maig, a més a més, estrany, no? Sí. <ríe> I de fet, les seves coses és que demà s'ha d'aixecar la les 5 del matí per anar fer com a bona. Ja ens ho explicarà ja ens ho explicarà. Aquí estic jo, en tot cas. Molt bé. Doncs bueno, ja entrant al tema de l'1 de maig, ja que esteu aquí i avui és l'1 de maig i tal, eh, què penseu de la crisi? Podem dir tantes coses que no, que no diu la premsa, no? Bé, jo el poc que diré en aquest bloc, eh? <ríe> dic que parlaria la gata negra, eh? Bé, bé, jo, és que eh, un eslògan que és, que és així, no? Ja em si, que la paguin els rics, col·legues, la crisi, no? I aquesta vegada no li passa als bancs. És, és més que un eslògan, és una evidència, però... Sí, aprofitem per demanar des d'aquí la llibertat per l'Enric Duran no? També. També, ja acaba va fer aquell periòdic que es deia Crisi. No, no, i que és un individu que el temps l'ha posat al seu lloc, no?, també. Sí, i la premsa, també. La premsa dels Mossos l'han posat en un altre lloc. <laughs> Doncs bé, què en penses de la crisi i gata negra? Què en penso? Bueno, jo no sé, prefereixo pensar amb les altres vies, no? De, de no estar en crisi, de... No sé, és que... Sí, per, jo, jo, jo per mi diria que la crisi és la, la grip porca o la porca grip d'aquest ah. sistema. en realitat no? que, que Models com l'autogestió i... És, és difícil viure-la. O si sigui, realment sap greu pensar que és algú que ha induït el propi sistema i què n hem de pensar. Home, de fet, gràcies a la grip aquesta porcina, que ara és grip ja no és grip porcina, sinó grip nova esta nova grip ha pujat la borsa gràcies a les farmacèutiques no? Bé, ja, ja. o sigui, la crisi ens dediquem aquí a salvar bancs a, sa, a donar a injectar diner públic a farmacèutiques perquè trobin que els hi fa un falta. antiviral és que els hi fa falta És veure, fantàstic. Eh? per mi, i això com cap als moviments socials, com a crítica, és no estem sabent gestionar aquesta crisi com a moments socials i donar alternatives. D'altra banda, jo diria una altra cosa. És que deixen ja de crear llocs de treball. No volem treballar. O sí sigui que volem treballar, no? És el que en realitat és, la reflexió que ens hem de fer. Volem treballar, que facin llocs de treball, però a mi que crei que no treball, no, jo vull viure bé. Jo, jo no diria que no. Volem viure, no sobreviure, no? Però però no sé, no, no cal, dir, no sé, només que amb, amb una part del que han regalat als bancs i a les farmacèutiques ara, i a la indústria del cotxe, bueno, als pobres industrials de tota la vida, no? i el sistema financer de tota la vida que no han pogut, doncs jo crec que amb això podríem viure tots la mar de bé el reste dels nostres dies. No ho no sé. Volem diner, no volem treball. Sí, clar, <laughs> volem diner i, i més que el que pensem és el que volem pensar, i a mi m'agrada pensar que, que d'aquesta situació, Eh, en sortir més gent més crítica, més, més contundent, més, que, val, que faci valdre més la seva opinió, que es queixi de veritat. O sigui, que, que prenguem com a model, no sé, moviments a França, per exemple, o, o a Grècia, i, i no pel, pel sentit radicalista de la situació, sinó pel sentit de... de... Pràctic, no? Pràctic, però, però massiu, també, saps? Que és molta gent que, que respon de cop i, i això Bé, és el que fa falta. Amb això, mira, els francesos estarà al costat, no? Eh, són són diferents als altres, no? gent sí, quan es queixen, es queixen de debò, i no Som... es queixen entre, entre veïns, vaïns, es queixen, suneixen i fan valdre Som... la seva veu. Són molts, però són capassos de estar en industrial durant 48 hores, no? Perquè els hi volia tancar la fàbrica. I això aquí a Espanya encara ens queda a quatre pesos catalans, però a Espanya també encara molts encara molt molt molt per arribar a aquests punts, no? De moment tenim els obrers que estan veient els pantalons de la SEAT treballant gratis, gairebé. No? s'han bueno. pactat la congelació de salari per portar l'Audi 8, a 6 o jo què sé Aprofitem per tirar un d'art enverinat també als sindicats grocs UGT, Comissions i d'altres aquí estaríem també la dinàmica de sempre no? el fet d'entrar al sistema comporta riscos i això s'ha demostrat amb els sindicats està claríssim no? en què comencen a rebre pasta de l'estat acabes baixant els pantalons i formen part de l'estat i de les seves infraestructures eh, jo gaire, cada cop estic més a favor de del nostre sindicat i de tenir l'acció directa com a resposta vull dir. jo amb l'empresari tinc uns pactes si no compleixes els pactes com en el carrer i Clar, ja. que, la, que la gent sigui més conscient no de com funciona el món, sinó de com hauria de funcionar realment. No? I exigir els, seus, els I exigir, drets, no? I exigir, dir, exigir no demana, sobretot. No demanar no demana, si us plau un lloc de treball, no, no, jo exigeixo un, el meu de treball els meus drets laborals. Jo no tinc que perquè, o sigui, qui vol que treballi és ell el sistema, no? O gui jo sóc una eina productiva pel sistema en teoria. Bueno, jo no ho però, però jo en teoria sóc una eina productiva del sistema i ens, estan, ens han canviat o sigui, el que ha, durant el segle XIX eh, era així. No? la mà d'obra era mà d'obra, i l'empresariat venia a reclamar aquesta mà una cosa que ho podies exigir, ara ja tornem a estar com en principis de la revolució industrial, on no se'n està demanant la nostra opinió per res. Som altres que estem demanant feina, no, no sabem viure sense anar treballar. I això és molt trist. Bé, bueno, no podem viure sense anar a treballar, no? no perquè, ens... si, perquè, perquè la cosa està muntada així. Si no treballes no hi ha líquids, si no hi ha líquid no vius. Mm, exacte, no. Va. Per tant, no, no és que no sabem, és que no, no ens deixen una altra. O sembla que no ens deixen una altre. Sembla que no ens deixin per això, jo vull que serveixi, si ha de servir d'algú que sigui això, no? obrir, obrir ulls. De totes maneres, eh, a casa meva hi ha un company que és sentir Sentí. Diu que no sap, que no, aquí no, no, sabem, no, no sabem, sabem el que és una crisi ni hi ha broma. No? Diu, quan... <ríe> o sigui, patirem crisi però no patirem gana i ell saben el que és patir gana. Clar, Clar. Diu, diu, canviaran coses a Europa al moment que passem gana. I jo no vull passar gana, ni vull que la meva gent passi gana, però si... Hòstia, benvinguda a la crisi, eh? Si, si fa falta perquè reaccionin. Si reacciona no? molta gent, benvinguda a la crisi. Jo, en veritat, he viscut en crisi tota la vida. I nosaltres ens no? ensenyarem que, que es pot menjar sense diners. Sí. No? Autogestionant. Sí, sí, clar, evidentment. No? Nosaltres podem fer plats d'un euro... Els senadores, no? els tots convidats. Tranquilíssimament, exacta no? I... I això no? i demostra que d'una altra manera es pot viure no fodem no? que, que ja està bé de fer el primo penya d'espartus que, que si ningú paga la hipoteca el problema és el banc Sí no nostra no som molts no, no delinqüents saps? que que, jo que sé que no s'ha que ja està que uriem la cultura del pagar per tenir tenim per Tindràs el que, el que voldràs demanar-te tu que tindrà, no? Doncs acabem aquí aquest espai... Amb aquestes reflexions. Eh, amb aquestes reflexions profundes del Despert Ramon i de la Gata Negra i posem una cançó per acabar Mundo Muerto a Rip i després ja passem a la part del monogràfic que em ho també. Vinga. Vinga. Mestre Clash. Blur, blur, blur. El mundo, el mundo Muerto. 我能 Morro, marro, gritos en el silencio ara tocava un monogràfic de l'espai referents de vòmit social i com que el temps s'ha de tirar de sobre perquè aquest espai de l'entrevista havia de durar mitja hora i és el primer programa i ha ja bé que l'espai d'entrevista haurà de durar més ens anem a tal ja, doncs passem de l'últim que sí era que ho deníem previst i passem a la les a la següent secció que es diu cop de garrot musical en la qual tots hem na triant temes i comentarem certes cosetes de cada grup. No? Comencem amb els PuAC. No, comencem amb els Spirit que, que abans me me... resulta que abans del Mundo Muerto hi havia Spirit. No? <ríe> Què podem dir de, de Spiritit, el grup de, del nostre amic Juanra? Ra? No? Bé, a mi particularment m'agrada més Espírit que Cop, no?, particularment, no?, us trobo més carcor, car menys net, més... <ríe> més de trobar-t'ho en qualsevol centre social, ho ateneu, tu canta un no? directe, al cop els veus ja, també els trobes, òbviament, no?, en qualsevol espai, però ja és una gran banda, ja veus allí, con doncs, conçus 20.000 watts de so, amb els seus efectes de llum i les seves coses, no?, en tot cas, celebrem que en Juanra estigui en llibertat i pugui fer els cop, els Spirit i el grup que li surti. Collons, i els collons, està no? clar. No? I, que continui, I no només que estigui llibertat sinó que continuï actiu, no? continuar cantant la que canta és una... Així com els no ens serviu, abans que era una gent que agradava la coherència, amb cop no ens doncs queda una altra que donar-li aquesta coherència. També, no? Doncs aprofitem per brindar per la llibertat d'en Juanra <coughs> i posem el Spirit. Estem al 90.6, a Ones lliures bergadanes. M'ha regalat d'aquest esquema de programes avui. <ríe> jo venia molt clar amb les quatre seccions, ja ens hem saltat una secció, ara també, estem aquí també a... que les havia al cop de la rod musical, avui hauria d'estar aquí el doctor Catarco, que, per motius de salut no pot estar aquí, diuen que hi ha una grip, que és nova. <ríe> un altre, un altre. El doctor Catarco ve de prop de Camp de Bànol i, de Bànol. i resulta que es troba força malament. Camp de Bànol zona zero de Catalunya, no? <ríe> <ríe> Més o menys va eh, Resulta que els micros... El meu no, no funciona. Hola. No <ríe> funciona. Bueno, eh, funciona? Sí? Està funcionant. Perfecte. Bueno, la Ràdio Pinsenia, que ara va allò de l'emissora en proves, de... no, resulta que, que, que, estem, que, no estem aquí, que estem aquí. Ara sí? Estem aquí. Ara no? Desparramont, estem aquí. Gata negra, estem aquí. Estic, estic. Anava a posar un grup Miau. de POAC, un grup de faixa que... Que has triat tu? Que triat... Bueno, en aquest jo és una cançó que m'agrada molt perquè parla d'aquella presó que tenim tots a dintre no? La pitjor no? Igual. és la pitjor sí. o sigui, potser si la, els individus d'aquesta societat d'aquest món mundial fossin més lliures, el món món'ria d'una altra manera. No? Com a mi si tinguessin més mala hòstia. No? <laughs> Bueno, bueno, per, per ser lliure per has de sentir-te lliure no? per, per, de... per lluitar pel seu llibre no? exacte, exacte, exacte, sí, Per ser un esquinetó de discoteca ja, no. Em referia que la llibertat comença per dintre no? per i això. que moltes de les presons som la nostra pròpia pell i el nostre propi cervell sobretot. Per això has de, de preguntar-te de què no et fa lliure Doncs aquesta cançó que ha vermís un gran temazo per a aquestes coses Punxa la mestra Clash I bueno seguirem amb, amb un clàssic que també he triat vosaltres, que es diu Caet Masodio, dels Aves Corpus. Què hem de comentar d'aquest grup, d'aquesta penya? De Va, de, jo ara mateix no comentaria ni dels Aves Corpus sinó del missatge no? de, de que, que parla amb te penya te'n condena, els, els cop ara que no olvidamos nos i com ens expliquen els ràbia escorpús, cada vegada sentim-nos més odio no? per moltes coses i que amb la ràbia endavant, no? per a ells sóc l'odio, per a nosaltres tot l'amor del món. Doncs no? I... pues, això, que, que l'odi és una, una forma d'amor també, no? Doncs pues vinga.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 a sense vida si este que caso a esta vida si vida se le llama a vivir de rodillas de instante exigimos una vida una vida que merezca la ser vivid la de nuestros padres por la vida de perros la nuestra transcurre sin pena ni gloria venimos prestando demasiado este rostro a esta tragedia que diseñado desde grandes despachos lo La pell mosoglio. No s'està esboricant, no s'està a la pell mosoglio. No s'està esboricant, no s'està a la pell mosoglio. No s'està esboricant, no s'està a la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 Sempre has visto mentiras. El N discurso proínante e infin dominación de miseria que permite que cada vez se más los capellos que logran pasar for el ojo de la bruja. Estò brigantós cada bell masòdio! Nos estàs brigantós a sentir cada bell masòdio! Nos estàs brigantós el cada bell masòdio! El masòdio! Nos estàs brigantós el cada bell masòdio! El masòdio! Nos estàs brigantós el dit cada bell masòdio! El masòdio! Doncs bé, en una patum on l'Ajuntament ha de posar una comissió mediadora entre col·lectius, eh, nosaltres, com a tenen llibertari del Berguedà, dic nosaltres perquè la ràdio i el voig dels Pirineus formen part d'aquest col·lectiu, hem demanat a l'Ajuntament que ja que l'Ebaristo té l'edat que té i hem vist que hi havia un diner públic, com per fer-ho amb bon ús, hem demanat a l'Ajuntament que vinguin els gatillazos, a l'apatum. Va haver-hi una mica de consens, diguéssim, després de que l'Ajuntament xoqués de cara una mica amb la idea de que vinguessin els COP, no sabem per què, no sé si darrere hi ha una mà negra que els he dit que els COP, ui, cuidado amb els COP, no ho sabem, això no ho sabem, però... Ens agradaria molt que aquesta patum del 2009 estigués els gatillazo a la nostra ciutat de Berga i per això, aquest tema. No quiero desaparecer. La vida es bella. Y solo quiero desaparecer. s'apareter la vida es veia i s'tolo quien avessa Doncs sí, aquí està el boig dels Pirineus, el 9.6 del dial, diàl, el diàl Berguedà i Lliure, la Ràdio Pinsenia. En aquesta setmana inaugurada, estem molt il·lusionats i il·lusionades tots els que formem part d'aquest projecte. Uh, tot seguit, posarem un parell de temes més i despedirem a l'Esparramont i a la Gata Negra i deixarem deixarem'als herbes per la ratafia per, per un altre moment de gravació, que és això el que té el no directe. <ríe> és el que té el no directe. Aquest programa aspira a ser un programa en directe, però tenint en compte que està per aquí i així doncs, hem aprofitat per fer el llançament del programa. No? I si us sembla, posarem un, un tema del nou disc de dissidència que es diu Antologia poètica i aquesta cançó parla dels de, de, desapareguts a Llatinoamèrica. Jo sé que el d'Esparramont eh, ha, estat, ha estat fent una volta una volteta de 3 mesos per Mèxic, no? Sí, allà, bé, bueno, ahí... viendo en qué se cuece per allí que hay un y dos, ¿no? eh has de la de aquesta. Per per escapar també ens a, a cap de <ríe> <ríe> No, no, però bé en veritat molt bé, molt bé. O i Oaxaca, i Oaxaca són dos llocs en ple d'ajuda. Mèxic és un un poble revolucionari, si, no? Un poble forjat a les revolucions. I ja es nota. Doncs aquesta cançó, per la dels 30.000 desaparecidors, que em sembla que era més al sud, però... Sí, no? exacte. Si me encuentran caminando Por la noche mientras duerme la ciudad Tal vez por porque vengo de recorrer mis treinta mil tumbas imaginarias si no Aquests eren els aquestss dissidència i tot seguit despedim aquest bloc, aquest cop de garrot musical amb, amb el Fe de rates amb l'antimperialista Fe de rates, per I despedim els, els nostres convidats del maig del 37. Jo sé. Va, doncs, salut i lluita i això no ens trobem darrere qualsevol barricada en qualsevol moment, no? Sí, sí, salut i bona ratafia, com la del Berguedà. I que tingueu molta sort amb aquest desallotjament que, que teniu a sobre i tant de bo tots i totes estiguem allí per defensar aquest espai sí. alliberat. Va i tant, si no hi ja haudem dèiem abans, no? Un millor moment que ara per ocupar, pocs podem sí, trobar, Sí, no? més que sort amb aquest desallotjament, amb la, amb la propera ocupació. Sí, sí, no és la, la política no sé sí var doncs bueno, molt content el botig es Pirineus de compartir aquest espai amb vosaltress. us despedim amb aquest tema i encara queda altres herves per a Rotafia. Sí. A una patera flotando a la deriva En la tostada tráfico de órganos De un niño de color No sé yo, no sé nada Unos se forran, otros subiendo Unos matando para la que ¿Qué cojones? El poderoso no se detiene Vi a el pueblos explotados Sigue volant a l’guila imperial cauant del poder Tot sus forestes guerres Sulldat Dio Martí huella Pluja amb el mostroi